Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin U salatu wa salamu ala Rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbjahum bi ihsan ila jomiddin. Shikua së ndërruar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Të gjithë të falendrimet, adhurimet, lafdrimet, i takunë Allahu Jalla wa ala. Nërsa pa që dhe bekimet Allahu, qofshim i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, i familënët i shokët dhe të gjithë ata që ndikin këtë ruk, derin ditë në fund të kësajvote. Mirë se të komi përshri sante në takimin ton t në transmitimin e drejt për drejt të këti emisioni që ka thot feja. Në takimet e kaluara, ju kujtohet se kemi folur për gjatë disa emisioneve për një tem që e konsideraj qenësore, e konsideraj jo unë, për gjdo kursh që e kuptan drejt, fjallin Allahut Aza Uqel, për Rasit e Muhammedi sallallahu alu sallam, duhet të konsideraj që ështëja parimora në jetë në ti pas besimit në Allah në Zogjel. Por, në qofë se shikojmë muslimanet në rrafshim praktik, analizojmë realitet në tyre, do të shumë se kjo temë, jo që nuk e gëzonë respekt në mirituar, por fatke që është ajo nuk ka dhe vend në prokupimet e muslimanit të kësoj kohe, i që le padushim se i mungan një informim i drejtë për fejnë ti, i mungën një edukat e mirëfeld në raport me Zotën e ti e kështë mëra. Kemi qenë duke folë për namazën shikohet në ruar, duke munduar dhe duke përpihë kërvashdimisht që të prezentojmë për mes argumenteve të shëriatit. Fjale se Allahu Gjallahu Ala dhe fjale se Muhamedi sallallahu al-sallam të prezentojmë për mes këndeve të nërëshme rëndësin e madhë të kësoj teme dhe këtë jemi munduar të bëjmë për mes si kur që përmenda dy këndeve apo dy binarve. E para, që të përmendim vlerat e këse vepre. Do të tëtë se qëfar shpërblimet të më dha arrin njeri u i cili falet e kërë në bledhimi dhe latë dhe qëfar humë realisht e që nuk falet në nënë tjetër edhe qëfar kërsnime dhe qëfar denime e presi njeri u një cili nuk e falë namazin dhe në nën tjetër nga qëfar kërsnime dhe nga qëfar denimes shpëto njeri u cili falët Andaj, këto tema nuk kanë të bëjnë vetë me ata që nuk falën por kanë të bëjnë edhe me ata që falën Për andaj, ata që falën gjitha këtu që pëj përmandim duhet të ju shërben si faktor të stabilitetit, si lidhjet të ngushtë me këtë atërëm, ta kuptojnë edhe më drejt, ta kuptojnë edhe më përsa ofërmi, se qëfar pune të madhjen duke për. Për një mos të braktisin për azja, mos të alen për azja, ka se po, është e vërtit, ka shumë gata që nuk falen, Dhe ka elhamdullat atil që falen. Në mes në të dhurë që falen, nuk janë të gjithë të një kategoria për balë këti obligimi. Ka njerës të sërët nuk e lonë namazin edhe po të jenë të shtrirë në shtratën e vdekjes. E falë namazin. Ka të atil që nuk e praktisin askur janë në mundime, askur janë të shqetsuar, askur janë të ngakuar më probleme asë kur janë në utëtim, asë një herë, nuk e brektis në mozën. Por ju të gjithë nga ta që falën janë kështu, ka njerë, sërët, falët kër është shpe. Ka njerë që falët kër i mundësut me shkun gjami. Ska gjami së falët. Nuk është shpejt vetë, nuk falët. Shkal Musafir dikon, utë thënë dikon, smunet pak, i dhenë pak diqka, e lën në mozën. Allah në rujtë. Andë gjithë të këtu që i kemi për men, Çaj çonuk falet të braktismë këtë mëkat, të jap fund, të pendohet tek Allahu Xhelleu ve Ala dhe ti kthehet namazit. Ai që është duke u luhatur e fal nga një gjumë apo si fal tjerat, e fal nga një vakti sikurse ndodh që edhe sikurse ndëruar ta telefonojnë të, të thon se on e fali sabahën, e fal akşamën, tjerat nuk po më i fal, të themi i falit të gjitha. Ka shiko për për ball çfarë ti meje? Pas gjitha kësoj që i kemë për men, dhe edhe sonde dhe të të lasë për këtë tim, pas gjitha kësoj, a ko hapsir për një musliman, apo muslimane, që të thë se, më Allah nuk fana, që i kështë më nuk falësh, më së kështë kështë nuk falësh, a e ke kuptu se na mazir gjeja më më dhore në fej, pas besimit në Allah në Zogjel, edhe ato pikat të të tëre që kemë full për të në vërdimësi, sonë të të të vazhdoj për sëri, që të flasë përëndësirë në namazit. Nga se, me dëvërtit, me brengosë, Allah nuk përë thamë se kam qefë. Nuk përë thamë, kam qefë, bë Allah këtë më falë, jo, Allah nuk ka punë qefi. Me brengosë numri i mellë dhe atyre që nuk falën. Derte kam. Dhe për, të kisha mundësi të bëjë edhe më teper, që të i bindi njështë për të falë, do t'a bëje. Por këtë i kemi që e posedojmë, këtë faltore, dhe këtë mundësi që jutë në ndërgjëni. Andaj shpeset e ka la gjele uale që tjetë, këtë mund i bekuar dhe i prënuar të ka la gjele uale që të shtohet numër e të rreqë falen. Shiku është në ruar, të gjithë një do të vdesim. Dhe kjo është qështje e përfunduhar, nuk ka këtë negocjata, nuk ka ko kompromisa. Ka të mundohë njerëzit të gjenë ilacë kundër vdekjes. Të gjenë një mënyrë për përjetësin këtë botë. Ka të rëvëllaj. Ka të nga sajë që në ka kryuar. Ajë ka gjykuar se gjdo kryes do të ashtu e vdekjen. Mirë po, duke pas parasur se të gjithë do të ashtu e vdekjen, jo të gjithë do të përfundoj njëjt. Allah në arrujtë. Paramendo njeri që li ka përfunduar i dehur. Allahun në rrën nga kërë përfundir. Paramendo aj njeri që ka vdekur duke tentuar të pleqkit shpinë e dikuj dhe e ka goditur me arëm apo me dësh dhe ka vdek. Osa i tjetëri ka vdek i zhytur në padrecin dhe njerëzve. Pakër ku halal, zullum këti, padrecin këti, shkele këtë, përbozë këtë, në që më jatë, dhe ka vdikë, Allah në rrujtë. E tjetëri, tjetëri, ose tjetëri ka vdikë, në abdesë. Tjetëri ka vdikë, po se ka falë namazin. Ti sa ka vdikë duke qenë namazë. Tjetëri ka vdikë duke dhe La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, sa e kënsëm është ka vdikëja, e sa e shëmtuar është ta e vdikëja që e përmendën më herëtë. Namazin, ka një rëllë vendimtar me për përfundimin ton. A dhe e që nuk falet, subhanë Allah, për e mëndë vdëq, për e falë në mozën. Që farë përfundimi i dhimë shë më shky? Që farë përfundimi i rëndë shky? Muhamedi sëllë Allah sëmë ka thonë, këma të hjewna se të mutun, o këma të mutun e të baathun, si kur që kënë jetuar, dhe të dhësni sikur të keni vdekur do të ringjalleni andaj të jetuar me namaz të jetuar duke përmend Allahu xhallaxjalaluhu do të vije do të vije vdekja e lehtë duke përmend Allahu xhallaxwala duke përmbyllur misionin tën këtij jetë e Allahu ti të teknohesh me ti ya ayyatuha an-nafsu almutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan merdhiya fadkhuli që i ibadi, o i badi o dëkuli gjennëti. O, të shpirit i qetë, i qetë me përmendën Allahot, i patrazuar, i qetë në knasinë Allahot. Ja, ja i atu e nësërgut mënë. Allahot thërët, shu shpirit thët e mirë në fond të vdekës. Nuk e i thirë Allahot gjennë në gjennalu që të dalin nga ta trupa që ka falë namazë. Në fund, në fund, qëfarë të Allah qëllë e wala. Fëdkhulli fi i badi, fëto, në radhët e rabve të mitë mirë, o dkhulli gjenneti dhe fëto, në gjennetin tim. Këso përgzime, merë besimtarë dhe besimtarja në fund tjetës e ti. Allah e nuk mund të shprejë këto përgzime, nga së është në fazën e tranzicionin nga kjo botë në botë në tjetër, a i shë duke vdekur, dhe a i tashma është i lidur në botë në tjetër, edhe pse ka lidhje me këtë botë, është një fazë tranzitore, nuk mund në të regonë qëfar shë, por Allah në të regonë sa i shëpërgzime, a i shëpërgzime, si kurse thëtë Allah gjallahu ala, in nëllëdhine kalu Rabbun Allah, thumës tekamu, të të nëzëlu aleyhimu il al Malaika, e la t Ata të cilë thënë, Zotë ju në është Allahu, dhe nuk mjaftuan me kaqë, par, i qëndruan besnik së i deklarate, e si qëndruat besnik së deklarate, i kryen obligime që i kanë dhej ati Zotëi që e pranuan si Zotë, Zotë ju në është Allahu, dhe ne e dëshmujnë praktikisht këtë se zotin është Allahu duke i përfillu në obligimet Allahut. Kallur, Rabun Allah, kanë thonë zotin është Allahu, thume s'te kamu, pasta i përqëndruan, pasta ishin stabil në këtë thënje, nuk u ha mendën, nuk u hezituan, por ishin të bindur në atë e thanë dhe kjo bindje ilë vizja ta që të kruëm lëgjim ndaj Zotë Jalë Jalë që farë më doët më këta të të nëzëlu alihim mëlaike në moment të vdekis u zë brejsin mëlaike bin mëlaike nga Allah u Jalë Ho'ala duke i përgëzuar Allah të khafu moske frik moske frik për dalë në shpirët masu mërë zët لاتخافوا ولا تحزنوا مصلو مرزتني مصلو تشپراني مصلو بيكلاني و ابشروا بالجنه مير بايا تشدو تا بني اش تا پرگزوني وتينه يوي بالجنات وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون هاي جنات چ و اشپرمتوار و كنی بسوان کت پرمتم vazdimisht dhe e keni kërkuar këtë gjennet duke u fal, duke kry namazin, duke adhru Allah në Azogjel, përgëzën e vetë në juaj, tashmën, këto momentet vështira, të vdekjes, përgëzën e vetë në juaj me këtë gjennet. A nuk është këtë përfundim më më rëkullushëm? A nuk është këtë përfundim që e kërkuar në gjithdo kush për muslimanve? E si arrijet kë? Me namaz. Wallahi, me namaz arrijet e të, të tjere që nuk janë fal, e ata, e ata qëfar përfundimi kanë ata? Shiko qëfar thot pejgamberi sallallahu aleyhu sallam. Njëri ishte duku fal, shikojnë në rrë, ky falej këj njëri, si kurse është përmentër së më tim. Falej, mirë po nuk e plëcon të rukun si duhet. Ka njerësje është duke ne të shtonë këmpë. Kërvije rukujeve që pak le visët. Nuk e bon rukun drejtë. Rukuje duhet tjetë në mënyrë që besimtari ta ketë shpinën drejtë. Para së ka mundësi. Por drejtë e shpinën e ti. Êshtë të zmetu se Muhammedi s.a.s. Aq drejtë e kam bajtur shpinën e ti në ruku sa po të derdhe i ujjim bia shpinë Nuk dëtë dërë dhe i në tokë. Së një është të bërë ku? Allah këbërë, Allah këbërë. Yeah. Që fa në mozëshkë? Që fa në mozëshkë? Shpejtë? Sa për ta përfundu? Ta he kur qafë e obligimin? Shë ka dhe ta falen, ta falen. Mi përjo si duhet. Pe dukatë, duke levizur, duke shikuartë në këmësini ku i deshënë në rëku, i njëri kështu falej. Dhe pasë e pa Muhammedis sallallahu alai sallam tha, në qofë se kënjëri vdes në këtë gjendje, pa e përmi së rëku në ti, ka vdekur jashtë në mësimeve të Muhammedis sallallahu alai sallam. Kë falët, por jos i duhet. Dhe ka gjikuar për të Muhammedis sallallahu alai sallam, se në qofë se vdes në këtë gjendje, do tjetë jashtë udhëzimit Muhammedi sallallahu aftësallam. E aj që nuk falet farëmë e Allah, në cënësime është e to, e me kenë është, me kenë është ajë, shikoni me kenë është ajë. Muhammedi sallallahu aftës më ka përmendë, se aj që e braktis namazin, <coughs> aj që nuk falet, do të rinjallet ditën e gjykimit, në shoqrin e faraonit, Allah e narujtë, njeri ma i të mërë shumë, njeri ma i urejtën të kallahu ka gjellegjelallu në ftyrë tokës, farauni që pretendante së është zat, hamani, ministri ti që ndihmanët në marzinat dhe padrecit e ti, edhe në shëqin e karunit, karunisht e një i pasrën mëndje madhë, i cilë e mëhën të allahu gjellegjelallu ala dhe pretendante se pasrin që ka, kajtë e ka për veti. Azja allahu si ka dharën, për në këtë shëqrit të mërshmet zëmët, për në këtë shëqrit të malkuar nga Allah Gjellewala, e aj që nuk falet është në fëqinsit e tyre Allah Nërujt. Përndaj, në namazit të garantën me lejën Allah Gjellewala për fundim të mirë, për gzimin nga me lojket dhe shëqrit me burat e mirë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe pa këndëshën, pa përmenda lënjët levuala, pa u penduar, <coughs> dhe shëqëri që nuk ja përfërojnë maskuj tjesh, afër faraunit dhe të tjero që i ndihmua në këtë rritim. Shëku e nëruar, ku njerëzit do të përfundojnë në vend të të tjure, disa në gjelnat, disa në gjhenem. Do zhvilluat për njësa qaste, Një dialog në dialog të mes të banorëve të dy banimeve. Banorët e Xhenetit do të mundsohet të bëjë një dialog me banorët e Xhanimit. Domethënë njerëz janë njëvë këtë botë. Ja njëoft, vçiu me vçiun, i afërtimi të me të afirmën, kolegu me kolegun, shoku me shoku. Ne njëoft mezi e kanë punon këtë botë, por jo të, jo të gjithë kanë një Jo të gjithë e ka ndjek të njëtën rrug. Dhe disa kam përfundu në gjëhnem, Allahun arrujt. E disa kam përfundu në gjennet. Këta që janë gjennet, u mundësot për disa qastë me i pata që janë gjëhnem. Dhe që ditën, thënë, ma se leke këm fi sekar, pësejnë në gjëhnem, jo Allah? Ta ishën bashkë në këtë botë, punan i më bashkë, ishën kolegë, Po, kemi pa zotollime, po. Qfar, qfar bari, atje, Psejnin Psejnin pse jini jena? Ma selekekom. Çfar çfar bëri Çetin jena? Çfar u shtpiu atje? Çfar? Pse jini atje? Pse jini jena? Pse pse po djegeni? Çfar kjo është e vërtetë? Kjo është e vërtetë që se Allahu xel leula pa na lemran. Wa men asdaqu min Allahi qila e kush fletë më drejtë se Zotit. Fjale Allah, është më drejt, më andaj, Allah, Allah të shë fjale më drejtë, më vërtetë, andaj, Allahu Gjallahu Ala, për në të reganë për një zhvillim të jetë interesantë, dhe për në të reganë kush janë aktarët e kësë njëjarja, dhe të qëla është për në batja, dialogu dhe besedave të tyre, për gjitha këtu, për në leblën Muhammedi s.a. Banurët e gjenitit, Allahun a buf e të në. Allahun a buf nga banorët e gjennetit. Allahun a ruvajt nga jarë i gjennimet. Para me ndo banorët e gjennetit, i pysin banorët e gjennimet. Masa ne ke kumë fisakar. Pëse marini i këto? Për shfarë në së uja. Shfarë është përgjigja? Qëllë është përgjigja? Përgjigja e parë. Ata do të japin tri-këtër përgjigja. Për gjigje e parë në pytin e banorët të gjenetit, pëse jeni këto? Kalu lem në kun minë il musallin, në nuk u falnim. Thërë të e zonin e zveshëm gjemi. Thërë shmi janë zonë. Po, te kolegi ndërruar në punë, e di, vëllaj, më kujtojtë, kërë nëzirë e se gjadën në punë u falshë. E di, po, vëllaj, e di shumë mirë, te kushërin në ruar, E di kur veshjet e ona që u falshë, unë sufata këshsha. Po e di. E di fçi i ndëruar kur delshën sabah, delshën drek. Unë të përshëndet jas e mirë kush ja e luaj, po nuk vija me ty e di. Këm ka sill xhehenem, Allahu e naruit. Lem nakun min al-musallin, nuk u falshëm, nuk u falnim namazin. Kër Shikoj kjo është përgjigje e pa në këtë pyetje, çfaru ka sill xhehenem. Atëherë pas sot nuk do të falem. A keni qenë duke na bindh që ta përmirësojmë kultitimin e namazit. Pastaj praktikisim kur të namazin ton. A do të pasojmë të paramendohet musliman që nuk falet? A do të pasojmë të paramendohet njëri që nuk i bindet kërkesës së Allah xhallahu alahu për namaz Allahu anahu. A ka moment dashje pasoj? Pasoj përgjigje. A ka vënë më? Që mështë të falë namazin kërimi në rrug, a kërimi ladh, shumë e më lëgë, e falë në jesër. Qërë mërë namazin? Namazin falë në rrug, falët në spital, falët në pun, falët në rëplan, në nije, falët në rrug, falët shmut, dhimbje, falët në burg, ku do falët namazin? Dhe asë kënd nuk praktizët dhe përgjdo pengjes që mund të shfaqet në kryrën e këti obligimi, ka lehësime, alhamdulillah, që e lehësojnë kryrën e këti obligimi edhe në rëthanat më të vështinat të mundshme që mund të gjithë në njeri ju, që të i shpëtën kësë i përgjigje. Allahun e madhe e los, që ne t'jemi nga ta që i pytim të tjiret pësejni në gjëhnem, e ju nga ta që pyten. E përqinë kështu, fal namazet fal namazën rëqi i disiplinuar në fal namazet ne çoftë së dishon ti është pyetsi e ju i pyetur prandaj pafundimi për i keq në këtë botë pafundimi i keq në botën tjetër i prat ata njerëz i kuot ndëruar të cilët të thotë nuk e falën nuk e falën namazin të thotë e praktikojnë namazin dhe e fundi që do të atësikë, e është, këjë përfundim të një kushatua, pëse për namazë, përfundim i keqën dheke, përfundim i keqën gjehnem, përfundim i keqën atje, pyqëtje, e rënd përta një përgjigje, teje, teje, teje, e vështir, a thua valpëse, nga se namazë i shikunë ruar, përshë në buroje e besimtari, që ruan, nga rëshqitje në më kat Në qofë se nuk egziston penda, qëfar përret nga uj grumulluar? Apo? E kemi një pend dhe këto është uj grumulluar. Kjo penda pengon vërshimin e ujt, që të shkatra shtëpijat dhe arrat dhe në bytë njerëzit. Në qofë se kjo penda hapë të tërsisht. Kjo uj këto i grumulluar, qëfar përret me ndodhë pëti? Në mbet të të ty? Apo të kalon me, me, me masat të pranuarë? apo të vërshon i tëri. E dhijet në përgjigjit. Andaj namaz i shke pëngjesa, që i ndal epshet, i ndal ves të këqia, kur kërë largohet, njëri shkëtë rrot. Fikoni që fërë të logjën levala. Fletë për pejgambert në surën mërjem, fletë për pejgambert e ti, të mirë, Ibrahimin, Ismailin, e kështu më radhë, dhe fletë si kanë qënë devatë shumë, se ka falë namazin, si kanë bërë allahu sëjde, dhe shpeshë herë kjo sëjde, kanë që qërë mellët, duke të qajtë për hirë të zotët namaz, që të kërkuën mëshirënë të të jë, fallen gaj, pas prezentimit të Rabët mirëtë, allahu jallë ve o'ala, allahu thotë, fa khalëfë min ba'dim khalfun, ada'u s-salah, wa tëbë'u s-shahwat, fa fesow, sëwëfe ylqawna gëjja, fa khalëfë min ba'dim khalfun, Dhe ardhën pas tyre, Allah i ka shprej e khalfun e shumë interesant. Dhe khallethe mi mbadim khalfun, Allah u thotë, dhe ardhën pas tyre njerës të prapambetur. Shumë njerës fatë këti mendojnë se ka kërri shkollë, bab gjyksh jam e kërri prapambetur, falke namaz, diqka bajku, qeka diqka. Ti i prapambetur, që se këngu bab gjyksh e në tënë këtët mira që ti kam su. Khalf, khalf është mrapa, khalf, mrapa. Dhe khallethe mi mbadim khalfun Erdhën pasyre njerës të prapambetur. prapambetur. Nuk është njerë i prapambetur a që nuk din këtë me përdorë. Kështë i ke mësohat. Nuk është i prapambetur njeri u cili për shambu nuk desi më uveshë. Mësohat edhe kja. I prapambetur a që këtë nuk din me përdorë. Këtë nuk din me përdorë. Nde Allah të ka krihu. Allah përkërkan edhe qëfar? Nuk i përriqët Allah të zëllë. Gjithë të këto argument e shëtë dhe përseri së bindet. Kjo është, kjo është i prapambetur, këtë nuk e përdojë, duhet këtë me përdojë. Andra të Allah o dhëtë, Fëkallën fëmim badim, këllë fun, Ardën njështë prapambetur. Pëse ishtë prapambetur? Pëse? Pëse ishtë prapambetur? Pëse? Eda usala. Ka se hupë në namazin. E hupë njëri në namazin me men këry? E len njëri në namazin me men këry këta n'paparambetë. Këta këta se përdoren logjikës së duhet. Këta nuk e përdorn arsyen sa duhet. Shikoj këtë lidhë të mrekullueshme mes paraprimit dhe falës namazet. Fa khalafa min badim khalfun ida'u salah. Dhe erdhën pas tyre njerëz n'paparambetur, nga se paraprimtar është Ibrahim alayhis salam. Nuk është paraprimi, paraprim teknologjie, por paraprim ideologjie dhe vizioni dhe mendimi dhe kultura. Andaj Ibrahim është zotri i kulturës civilizimit. Ismail alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, këta janë pishtarët e civilizimit dhe udhëheqës të përparimit. Dhe Muhamedi sallallahu alayhi wasallam ku shoqëria përparuar sot në vujtjet, shkatërimet e mëdha që i bën familjen, moralin, shoqërinë që i ka mësimet e Muhammedi Sarrasem, edhe sëd, edhe sëd, janë në gjendje me lene e logelle uala, të ndryshojnë, rënsisht në kuptimin pozitiv, atë që vuan shoshiria për isojtë. Kjo është njërë përparimtarë, kjo është njërë bashkohorë, që mësimet e ti mundë dhe në gjdo kodë dhe në gjdo vendë, të jenë përshtatëshme, efikaset, nevajshme për njerëzimin. Këta njerëz janë përparim për e gëmbërë të allahu të aso qëllë, mësuësit e njerëzimit, praktisja rrugës të tyre, është, shkuarim rapa. Përëndaj, allahu gjëllëwala, këtë prapën beturi, intelektuale, e ndërlidh me edha usala, e lan namazin, e kur lan namazin, e që farëndodhe, e lan namazin, edha usala, të bëhu shahëvat, i pasu në epshet, Se, këse këtë e mbillën, pasë e nuk mëndon dhe këtë nuk ban e Allah, nuk ban, se përmer pasu në hujë, që nuk ban, ban se mu përmvyn, po këtë haram, hajtë lo kape grahje, se qështë në shuë, ku e logikë Allah, ku është arsua, qështë njëri me men në kry, e një losë në dërën e ti, me ndërë në hujë, qështë e përnë këtë njëri, si njëri me men në kry, me logikë n Qalloja ka thon e keq përdor pasurin publike keq përdor pasurin signiore me mamam kru pen alkol ta dev vetën e ti që me me vedija të kalon pavedija njerëz mundun nga pavedija me prun një në vedija njëri. njëri ka u vediën mundon me kthy një vedija njerëz të më aqë ky me, me vedijë shkon pavedija çai thon ti njerëz për palëmtar jo valla andallopot vetëu shehwat kur e praktes në moze mund nuk lën san pa po. A dinamozesh garanc, më e di që kur jesh ndershëm që mundun me kon ndershëm që nuk falen. Po atën rrezik. Atën rrezik që se në moze sh garanca që u haruan. U haruan ato korreksija të fisnikë që kanë. Po ndryshe mund të jine situata që nuk mund të rezistojnë epë dot, dot njollosen. Sonet ka qen mirë, ka qen korrekt, ka qen burrat mirë. I ka së përrua Allah gjellere më pasuri, hori jë mba. I ka së përrua Allah me poshtet, hori rëzili jë mba. I ka së përrua Allah gjellere me dheqë, i ka, ka upë ftyra nere moralin. Pse? Ese po të këkshin garantësën e namazit, do të mbejtë e i pënda që më dal epshin e sigur dhe e fëqeshme. Por ta, të khalëtë minë badim khalëfun të prapa mbejtër. E da u salahë e ho për namazin, shahvat, i pasua në epshet, e qëfar për e të pëtyn për e përveqë që fësau, fëjel, kaune, gajja, dhe kështu duko rukullis me epshet, rukullis me epshet, dhe të përfundojnë gjëhënëm Allah në arrujtë. Kjo është namazin që këndëruar. Penda dhe qëllës i siguris për shëqërinë, shtegu i përparimit, i ngritjes, i civilizimit, i përmërsimit e shëqërisë. Për ndaj, shikoni sa, sa i duen kësoj shëqëri e njerës që falen, sa i duen kësoj shëqëri e djemë dhe vazës që falen, ndaj, i qofë se kjen familinë e diken që falet, Allah e respektohe shumë. Më Allah i dije se, që ata e në shprejë sa e kësoj shëqëri e. Ata janë e ardhë mi akëti bendi, por edhe jo që falen e, kupton e përgjësqinë që e keni në bisu përsi duhet. E pritshme për një vërë që një timit të ndërshëm. E pritshme për një vërë që timit bashkuar. E pritshme për një vërë që timit moralëshëm, korekt, të kujdeshëm, besnik, nga se namazin e më sënë këtë. Shëgënë ruar, kjo është e që patët dhe që të përmenin kodrët të këti emisioni për namazin Ellos Allah ne munduar të bën nga ata që falen. Na bën përfundimin e mirë. Na bën nga ata që pyetin e jo që pyetën. Do të na bën nga ata që janë të përpëruar, por jo me teknologji që çdo ndimoj ditë bëhet e përpambetur, por të na bën Allah të përpëruar me kuptime që asnjëherë nuk përendon dielli për parimet e tyra. Gjithmonë janë në kulmin e përparimit dhe sfido çdo civilizim të përparim dhe vazhdimisht sfida mbetet e ngritur, por nuk ka kush i bën konkurencë dhe i përgjigjet. Me ka që po i do fund, këto po i bojmë një shkëpujt e shkurtër, e pas të i rikëthej me telefonat e juaja, andaj në ndështën dhe pas të i si pushimi, Allahu i shpërblift. Këtë nërruar, unë në këthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë dhe tashmë, si kërë që këndë në njërë, kjo pjesë është rezervuar për telefonat e juaja. Andaj, në i presim që në në mëronë garegjia për telefonat, që duket kemi në telefonat e në kuadrojmë. Apo në regullë, ime duke pritë, si do qoftë. Salama, rejku, mojës. Aleikum, aleikum, salam. Aleikum, salam. Ornavla ja deshit, sepse duhet me 100 bashkum. Po. Ë tash hyjme kon bashkuma me kon xhemos bashkum, bashkum apo hoqavor? Po, e qartë, e qartë. Edhe nitë që dytë kam tash gatë që kanë hupan, s'kan shumë agjëruën i ditë të Ramazanit. Po. Ë, a guxojm tash me agjëruq hanën ose tetën me moshërvlimin e synetit edhe të Ramazanit? Po, qartë. Aleikum selam. Aleikum selam Tullah. Bashkimi mes muslimanëve, uniteti, luftimi i të gjitha dukurive negative që përçojnë rradhën tonë është obligim i çdo muslimani. Por padyshim se muslimanë në kë drejtim dallojnë, disa janë më shumë obligim, e disa janë më pak obligim, me pas pa kusht prinim ndonjë nuk është i amnestuar në kë drejtim. Prandaj, hojallarë duhet ta udhëheqin procesin e bashkimit mes muslimanëve dhe duhet të luftojnë gjyda virus i cili e rezikon unitetin dhe bashkimin me styra. Për në të të tërë edhe gjemati duhet të kontribuan këtë dretim, nga se jo rrëllëherë ndodhë, jo rrëllëherë ndodhë që të kjetë nga gjemati, të të të i prinë valëve të përqarjes, me dëshirë apo pa dëshirë, bëjnë sebebë që o gjelarë të më stinë unik. O gjelarë duhet tjenë të vëmëndshëm, tjenë të kujdetshëm, Që mos të lejojnë, që në do kush nga pakujdesia, nga mendjenesia, të ndanë, por në anën e tjetër dhe fundi-fundit, të gjithë e kemi obligim të jemi të bashkuar. Të gjithë e kemi obligim të kontribojnë për bashkinë mes muslimanëve. Kompenzimi të hanëve tajteve, lejojnë me kompenzu të hanëve tajteve, për të dhe së edhe është mirë me a gjithë të hanëve tajteve, nuk ka dhe qka, edhe është përsem që Allah gjallerojnë të japë shpërblimin për Kemi telefonatë, orëna, orëna, që duke të dërshëtaj telefonatë anë nga se, ka shen duke fritë, në regullë dërshëtë in uh, e inkuadrojët telefonatë. Salamu aleykum. Aleykum, salamu aleykum tëllam. Hoja, më nëshë në pikët që kurta më në shirru pak të që hame imësu fëmivë të tonë, në në moshëm të zhërës orënë? Po e qërtë. Ashtë e kjortë? Po, po e qërtë. Së në në në në në në në në në në në në në n E ardhi kom selamطلع kemi fol disa para përmastimi sioni se fëmitë kemi përgjegjësi dhe do t'i japim për këtë llogari para Allahut Azh-Zhat. Dhe edukimi i fëmijëve nuk një mosh, por fillon edukimi i fëmijë, fëmijëve edhe para sa ata të vinë në këtë botë. Para sa Allahu na furnizon fillon edukimi i tyne. Si fillon që të përzidhet nëna e mirë për ta që prendet të jenë të kujdeshëm, të uzuar, që kur vje fëmija të jenë të gatshëm për procesin e edukimit. Në në tjetër, fëmijet nuk duhet të edukohen vetë me fjalë, nga se në moshë një veqarët, dë veqarët, në nuk mund të kuptojnë, por mendoj se më tepër duhet të edukohen në këtë moshë me praktikë, që të shojnë të këne mësimit mira. Ne vena duke se fëmija është i voglë e nuk kuptojnë, Mirpo befasuash sa so thith ai nga prindët e tij dhe nga rrethit që e rrethon edhe në këtë moshë të vogël. Gjithashtu duhet që ti edukojm fëmijën tonë në virtute të larta. Për shembull, ta edukojm fmin e apsorti vogël që të jetë bujor me të tjerët, jo të jetë egoist. Nëse shohim fëmijën se për shemb e urren largën me të tjerët, nuk ua jap të tjerëve lodrën, nuk ndan me ta atë që ka. Kjo është një një mendoj ë ti po them defekt nga sa është fëmi, por është diçka që e, obligon prindë që të kujdesin për këtë aspekt. Ti të bujak, tendon me tjetër atë që e ka. Pastaj për shembull, ti edukojmë fëmijën në guxim. Shpesh prindet bëjnë shkak që ti dekurajojnë. Edhe pse fëmi mund jetë i guximshëm, por prindi ndoshta nga kujdesi për të e bën fëmijën frikacak. Në shkollë atje, kujdes tu. Nga datë mund ndodh kjo do thot edhe gjërat që nuk nuk ndodhen realisht apo janë lart se ndodhin e ngarkon psiqikën e, e njëu do ti prindi me këtu me këtu alarme të rrethshme shpesh herë pa qëllim por janë janë reale dhe fëmijët fillojnë të et i i, i traumatizuar me panik po pa doli këtu po shkon këtu ndodh kjo e kështu me rad do thot duhet t'imi kujdesum çave ta uh, uh, ta edukojmë në trimëri dhe guzim ta edukojmë në bujari ta edukojmë në trimëri dhe guzim ta edukojmë në Thenin e fëllës së vërtet. Jo për shkak mjet apo një një, edhe një, një dëm në shtëpi, dhe e di se prindi e rrah rrahet të marrshme dhe e detyron me rrahje. Mësefmiun tën që ta ulësh bisedohet ti thua, pse ka ndodhur kjo? Pse e ke bërë kët? Ose s'po ku të necioj zakonei për dënime, dënimet janë të, të natyrës pak më të buta, më të lehta. Për shembull, mirë e ke bër kët Tas, e ke humbur mundsinë që dalim edhe të blijmë diç. E ke humbur mundsinë që përshëndet ta bli dorëton e premtuar. E kështu më radh. Ta mësoj mirë ta fletë vërteten. Edhe kur e bën, edhe kur e bën, sigurisht e themi ne sherrin, e bën ndonjë dëm ti atë që e folën të vërtetën. Ta mësojm kur do dhe ku do të gjer ta fletë të vërtetën. Ta mësojm të thënë Allahu na zauxhel, ti themi kush e ka dhënë këtë gjest? apo kusht ka e kaon kë dor por shaqo ka nje dorr qe handbook me te i thua shikoso do tot kjo dorr sa shum duet po a din kusht e ka fol kë dor kush allahu apo do me dorse allahu per kë dorr po do tot me begati qe i shtryzo fmiu dhe i shese i duen te amsyni dashin de allahu xhelal xhelalu dhe gjithashtu te mendohemi te amsyni solutje qe i duen per namaz kur vijn e moshave 70 vjecare ta parzim me fëmitë muslimanëve Tarhuem nga fjalët e dyta. Ekstremat, ekstrematë shumë ta janë ato pika që mund të edukojmë fëmijën në këto drejtim, por mendoj se të edukuar të fëmijëve në vlerat morale, sikurse është guximi, është trimëria, është fjala e drejtë, sinqeriteti, është bujarija, ndihma të tjerëve, dëmshmëria kur dikush nuk është mirë, çka këto morë vlerë të mara, lartë që i duhet sa të gjallë ti edukon fëmijën në këto drejtim në timësojmë që të duen me zvete, timësojmë se urejta nuk është piesë e jetës e besimtarit, dhunën nuk është piesë jetës ti, e kështu në radhë, prej vejë preve të shumë, da që duhet të dukon të mjëtë në te. Inkuadrojmë telefonatë në tjetër të radhës. Salamu aleykum. Aleykumus salamu, wa rahmatullahi. Buakam të repitje. Urnavulloh. Uh, Pitja parë është amunam jo, amunam, një au këty selam i disa personave që më jepin selam edhe pse i njo që më jepin selam pa abdes, pa në amaz edhe në dryshe pa më vona ta selam unë e me au më vonë selam të njëtës personave përty që e dytë është ka ra me lecun në dy venet për e, qëndrimin për kom kërëq e ty shabdesin edhe Ka ra me padën në përgjema të gjemë tri, të gjemë tri, të gjemë njerë që i marrin të opozicione, ndryshme i zgatin kondë, ka shi hoqës, ka shi kibës, aja më dohë këtë diqy është diho, në kështë ku më të më bëha, në jenë diqy është keshë, në jenë mare, dhe diqy është në më dohë këtë nërmale. E përgjë e svetë është, a muna me gjinu të markurën, e dhe të të të markurën në është askaj ky të thalohesh për bles. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. A uh, në mëst, pyetja e parë është kthimi i selamit. Çdo kurcë të jap selam dhe ndëgjon çartas që thotë "Esalamu aleikum". Do të ndëgjon çartas me vështet tu se të ka përshëndetur çartas me selam. "Esalamu es aleikum". Çdo kurcë të përshëndet i ka thënë selamën "Aleikum salam". Pa vazhë, a falet, a nuk falet, a është musliman, a nuk është musliman, që ka do qoftë, të ka përshëndetë si duhet, aleykum, e ka respektu përshëndetjen tënde, nuk talat me këtë përshëndetje, nuk lun me këtë, ja këthenu alaikum salam. Kasë Allah u Gjellewal në ka obliguar që o i dhe hojjitun bëjtëhije, kur të përshëndetjeni me përshëndetje, atëre këthene, pa vazhësishtë, Ai qiti yepsalam, a falet apo nuk falet, as me abdhes apo pa abdhes, eks moment ke nuk ke kusht i islamit. Po jo dikush tallhet me selam, atë nuk është mirë që ti ndihmojmë këta tallë duke ia kthy. Po nganjëre mos kthimi i selamet, do të thonë nganjëre shikimi pa mënyrë çortuese, mund ta pengon nga, nga këta tallë. Pse muton tal me selam? Përshëndet mirë dhe merr fund punën. Po jo është nuk është gjata që po të respekton çka çini në xhamis, içi falet të salam aleikum, këtë e salam vëndëruar, a e që nuk falet, është që është e ti, personali me stia dhe me salaj gjelewala, nuk ka të bëjë kjo me salamin. Nësë ti mi dhonë salama t'yre, do të tëtë në qofë se janë musliman, u jepë salam. Në qofë se e dinë, se ta këthejnë salamin, në qofë se e dinë, se dhenja salama t'yre, mund të bëndë dobi atyre në fejë. Mund të bëndë dobi atyre në fejë. Po në që Nuk e diim vlen e ti, atë përshëndeti me përshëndet tjetër. Sigurisht mir mir, e mirëdita, ajni mirë au lot mi mrapa. Eksimoron nuk prish punë edhe me këto lloj përshëndet, mëo përshëndet, veçanërisht me veç ata që nuk e din vlerën e selamet. Qëndrimi konkret e prishë beskorgumën përqersë nuk s'ka kur kush mbohet pe dietor që ka thosë se koshin konkurse prish avdesin. S'ka kështu. Do të thotë dikurçi shtrin kum nga kibla, nga hoja këto mëran, patëshim se kjo duhet timë të kujdesshum që të dim se të ulemi para njeriu të ditshëm, si të sillemi para, si para tij nga se ë uh, Gjibrili alayhis salam kur ka ardhur tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me e pyet para ato pyetje të mëdha, çka çka uh, është Islami, çka është Islami, çka është Ihsani, ka më sufin, është ul dy gjujt. Dy gjujt është ul, i ka vendosur duart timbi gjojë dhe ka filluar në mënyrë të e edukuar ta pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse ka qenë Gjibrili, meleku më i madh, ai ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Arfeja po namaz me Lena Loxhe Levala do të hasë shpallën nga Loxhe Levala megjithatë ka qenë edukuar është un digojt dhe ka pyet çka është Islami A do ti të më të edukuar ka se fjera mëson më edukat e bëjn kurimin xamin nuk ka mirë njerimi me këtë kom ka kibla ka Kurani me këtë kom nuk ka edukat nuk ka mirë kjo punë në xamin me këtë kom ka hoja duke lëgëruaj ka këtë kom ka hoja asgjë as ti musliman me këtë kom nuk ka edukat kjo Po ta kuptoni kush është i smurr, ka nevojë pak më i relaksuar këmpteti për çastë të saktuar dhe i terrjek për së isprish punë. E pa njëri pa edukat, djali i ri as i smurr as e ka në rregull, është i zgjat këmptet dhe bën asnjë gjë në kohë edukat. Do ka në rregull kështu të veprohet. Po nuk ka lidhje me abdes. Abdesi është në rregull, por edukata nuk është, nuk është në konstrukt. Edhe agjerimi ditën e mërkurë, nuk ka nevojë magjuri ditën e mërkurë, nga se nuk është transmetuar se pejgamberi sasëm ka agjeruar me rastin e Israilimit rojet. Israja dhe Miraji kanë dohë duke qeni ndërguari sallallahu e sallem në meke. Pastaj e shpërgu në Medina. Dhe dhe vjetë të qëndrimit në Medina nuk është transmitu në njërë se Muhamedi sallallahu e sallem do tëtë e ka festuar këtë natë apo ka gjiruar për këtë natë, apo i ka kushtuar adhërimet e saktuara. Ne duhet që <coughs> ndëmon të shqyzojmë këtë raste për të kujtuar këtë rastë që të amësojmë më mirë, të kuptoj më drejtë që farë ë qëfar përfitujmë një praktikën këtë jetë që të rikutujmë atë mësime në rafshin e historisë islamë. Por jo që të veqojmë këtë ditë mëndë një manifestim të pasachem, të të rëmëni të caktuar, a dhërëm të caktuar, a gjirem të caktuar, a kështë të caktuar, më radhë nga se nukër të shmetu se këtë e ka bërë i dërguari sallallahu aleyhi wasallam. Për ndaj një duhet i përmba me aso që ka vëpru Muhammedi aleyhi salatu wasallam. Hëtë e dhëndit dhe shta me të po një pjetje. Po? Jam një muslimani sincet përthoj se për i moshe së rinore, ta shë i këmbo rës 4 vajtë a vetë. Po? Këmbo në mazë regullesht të dhe baj në mazë. Po? Këm po? a gjirua regullesht. Qërë dy vite, tri vite, të shëndetës së jam edhe asmijës për mojnë e a gjirua. Djetë si pas kushtet e islamit, pas shtilat e islamit në ndërtu është dhe a gjirimi. A do më thonë si më nështë më lëhatë nësë si kishë ndetë i nëvejbën? E qartë, Allah. E qartë, Inshallah, të arështë i apën përgjigje. E shëndetë, do më thonë, kam pëjsyve së mireve, pëj luqësit, pëj organizme. E qartë, Allah. E qartë, Inshallah, të arështë i apën përgjigje. Inshallah. Salamu alaikum. Aleikum salam. Kavit. Aleikum salam. Uh, Njeri ju ishë ndosh e ka obligim, do të të që ti përmbat agjerimit. Namazi, thamë, nuk ka lidhe me të smurët dhe me të shëndoshen. Namazi, falet një gjithë sitatë. Por, në që se një riu, për shambull, nuk mund të akryjë namazë, në mjërë të regut me që du në këmbë, falet ullër. Për agjeru, si du të magjeru. Si shnoshit, si, si, si smutit, du të më lejtë pa bukë gjithë të ditës, prej sabat dhe në kësham. Andaj, këtu nuk ka dalime. Andaj ku Lësimin namaz është, nuk mësh në kom ullësh, ama namaz nuk e lenë. E në gjerim kume lësumë, me thonë, ha gjuzit, ha gjuzit mësa, nuk mësh në kështë. Në njëri ju i smur, që e dëmëtën a gjerimin, i ashtën smundjen, njëri ju i til, lërujt nga gjerimin. Nuk a gjerën. Tash, unë nuk di smundja jo të qëfarart, asë smundja ti. Unë e po flasë për regullë fetarë, regullë juridikë, për personat e smur të cilive o pengon në mas të madhe agjërimi. Nuk kanë mundësime e përbalu për shkak të gjendis e do përshëndecore. Këta një shfarë bëhen, këta njërë lirohen nga agjërimi. Po njërët e smur janë dy loje. Loje i parështë ajë që smundja ti është kronike, vazhdushme, nuk shëruat. Sderin mdike e ka këtë smundja. Dhe njeri që e ka kapluar smundja, pak par Ramazanit. Ose në Ram Kjo mund të zjo smunja ti për disa ku, për diku shërot. Njëriju që smunja ti është e vazhdukshme, kronika, qithë mosh me atë smunja, kjo njëri do të thot, lirohet nga gjerimi, e pastaj shpaguan për gjithë do dit që e ka prish të Ramazanit, e ushqen nga një të varfor. Ndërsa personi që smunja ti është e përkashme, poaj nuk mund ma gjur Ramazan për shama se është e lodhur, është i smur, me në masë Ram ose në gjysë të Ramazanët shëruat, e në hamdë asë ka më kurë gjë, kjo njeri obliguat me e kompenzu, ditët e humbëra me agjerem, me agjerem, gjdo dhe që ka hunger të Ramazanët, e kompenzuat me agjerem, pas Ramazanët, pas e të jetë shëruar. Kjo është, e jetë që ka bërë me regullat e njeri u të smur gjatë agjerimit. E inkuadrujmë edhe një telefonatë? Selam alaikum, vaj që në shate. Aleykum salam, vaj që kam n Në njëra është se alejo, dhe më falë një muslimen i dhevoqë me pasë një shokë të fejës krishtjere, edhe përse dhe më falë të dytë e majnë fejë në vetë. A dhe më falë të të dytë e majnë fejë në vetë. Edhe këtja tjetër është cili është se vape për e për sënë që ndikonë pozitivisht që dikush më këfin fejë, dhe më falë të zvahtë të ma gjeru e amazanën e një tjetë. Këtë më duhet që Sej përket, asaj me pas shok nga fja tjetër është prish punë, njerë me pas kolegën, punë, uh, shok në studime, në shkollë. Në mëslimanim më të obligu me qenë të sielshmë, të kujdelshmë. Për nda e ki kolegën të fjesë katolike, për shemë mund të punë, e përshëndetë, rënë me te, indihmënë, në pauzë mund të pesh kafe me te, s'ka të që ka këtu. Gjithashtu kolegë e ki në shkollë, s'shkën bëni, E, për shembull informator ai që ndodhej në një skript të profesorit Tinu GK Jakarkani ka thënë ai ka kompetencë që takohen patyshim gjëra që nuk e, nuk kontestojnë dhe janë në rregull. Prandaj besimtari sillet mirë, mirë me të, sikur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ato në Medinë ka pasë shefot, silmir me ta. I ka përshëndetë ju ka folë këtu mëran. Pa ne se shoqëria e besimtarit do tjetë i lidhur lidhja mitësia me ata që e në besimtar që i ndihmojnë në fenëti. Përndaj me njohë, dikan me më shëqru, me dikan e, në pun, në shkoll, fëqinje ki, më vizitu ko pas kohe, nuk që këtë që ka të këtë që në këtë rritëm. Me kështë që mësë të dëmtuat feja, me kështë që e mësë tjetë nga ta që e ofendojnë islamin, ose e, të sulmojnë me dyshim, me dilema të ndoshme këtu më radh, kjo pastaj ka rregulla të tjera. Po në esenc, respektimi i tij si fqinë, respektimi i tij si koleg, respektimi i tij si shok i studimeve këtu më radh dhe bashkëpunimet e fushat ndryshme që kanë të bëjnë me e, sektorin ku ju ka lidhur si shok, gjitha këto janë të liuara, nuk prish mua apo. Thotë se Europa tiçi zonë tjetër. Goleso pish shum i mal. Mëfton ajo që çdo punë mirë që ai e bën, edhe ti je pjesëmarrë në as problem. Kreç ka bëtiem, për shembull. Ti e bësh shkak që ti kusht mofal. Sa rajt falet, sa rajt falet. Sa rajt e ke në obligim, namaz, gjithmonë ti Allah ti aq problem. Pa jamunguat ispëlimin. Ati Allah ja afrinë plot. Ai mësh blim ne plota që falet. Çozo, alhamdulillah. Allah u ti ndan nga shpëlimi i Allahut për shkak se dikosh për falet. Për daj, mjeftonkja, mjeftonkja, e mështuazin për shpëllimet e tjera që të presë në ditë në gjukimit e ka laugje levala, që laugje levala është problemet madhe ata që bënd shkaktar, që dikosh të pendohet, të braktisë në një mëkat, të këthet obligimeve të laugje levala, për të shpëllimet e shpëllimet e shpëllimet e shpëllimet e shpëllimet e shpëllimet e shpëllimet e shpëllimet e shpëllimet numrat që ne zakonisht logaritim se so ka fitim këtë retim. Nuk mund shme kalkulume numrat e kësaj bote sa so tjep Allah nga shpërblimi i madhë dhe qovë se dikush uzoht në dorën të ndër. Allah nga bëmë nga ta që janë të uzoar dhe që të tjertë uzoht në dorën e dorën të june. E kemi një telefonë të të tërë një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Inkuadrojmë një pyqën nga SMS-et, uh, thëtë, uh, që ka të bëhet në rastët ku në i kuaj në mojë sabahët? A ka mësit e falet, apo ka në një regu që të kompetuar në mojë sabahët? Ne duhet të insistujmë që të falë në mojë në ku. Duhet të insistujmë që të falë në mojë në ku. Dhe të i marim të gjitha masat e në vëjshme për të falë në mojë në ku. Pa shambu, në mojë në sabahët, e kërëtis orën, të në të në mëra pak maheret me flajt, e angajan dikan pre shogve, pre medjëve, që me thinë telefon. Gjita këto masa indërmer, bjenë me abdes, i thua luqit e gjumit, gjita këto masa indërmer besimtari, që të qërë me falë në masa bat. Dhe me lejnë Allah gjëllë uala në qërë si indërmer këto masa, nuk ka mundësi mikë në masa bat. Por janë ndodhë, njerëzjem, ndodhë të merë gjumit, të ikë, atëra e falë kur delgjume. Si të delgjume, e falë, dhe të thotë namazin në atë moment, dhe kja është falë e namazit të dojë kompenzimi për namazit fiskaikë në kohën e vetë. Dhe kështu bënë me gjithë namazin. Në sensë, nuk bëmë e t'ikë namazin, për në qofë se ndoë, thashë, e falë pas atipet mundësia. Nuk i dheja kemi telefon të të tër, kemi telefon të të të të të të të të të të të të të të të të të t Hojt uh, dhe i sa një polësi për një motër për i tijes hojtë një abo. Ashtë një motër që është sëpëvu shumë në këtë dënja, edhe ka fillu bëjgë shumë me namazë me në këtë zhu. Po du një polësi për i tijes hojtë, një abo asaj sëpëvu edhe për namazën, edhe për dhe i parë fulle për namazë, për një polësi për dhe qanë. Allah shë për blivë, sëllam aleykum. Shëllam <të> aleykum. Sprova është pjese pëndash me jetë njëriun këtë botë. Allahu gjallë e wala e ka kriuar njëriun të sëpravuar. Njëriun është i sëpravuar. Inna khalakna l-insane minë amshagin në bëtëli. Allahu thotë, ne kemi kriuar njëriun nga përzirja. është i përzir me vese, me virtuite. E ka përzir Allahu gjallë e wala. Në bëtëli. Me sëpravu. Allëdhi khalak al-mauta wal-hayata li e bluwekum. Allah është ajë që ka kriuar vdekin dhe jetin për të ju sprovuar. Andër ne gjithë mëni min sprov. Edhe kërimi të shëndosht jemi min sprov. Por edhe kërimi të smur jemi min sprov. Edhe kërimi të pasur jemi min sprov. Edhe kërimi të varfë jemi min sprov. Edhe kërimi të sigur të min sprov. Edhe kërimi frike min sprov. Gjithë mëni min sprov. Njëri kërë është në sprov, duhet të shikon që të kalen sprov në sukses. Dhe në qof Spruva, në do pësën fi, kjo shaj e dështimin, spruva, Allah në rujtë. Ti këtë dështu në provimë. Këtë dështu në provimë. Spruva duhet të nga forcaj, të nga këthen ka Allah Gjellewala, të nga banë më stabil, ka shë kjo rulli i saj. Allah Gjellewala asken nga njerë nuk e spruva në për të shkatë ru. Allah nuk në edhe në të keqen. Allah nuk në ne mundan njëve për asë gjë. Në spruva në si me rab dëptë Në sëpëron ka se nuk në kujtojtë Allah në ryshe. Nuk përmërsojtë gjendje e jo në ryshe. Ata në ndihmanë Allah gjendje Allah për mu përmërsu. Ata që nuk përmërsojnë sëpër, ata e refuzojnë mirësinë e Allah të aso gjelë. Dhe këtu bëjnë dy gjenohë. Edhe të dështojnë sëpër, edhe e refuzojnë mirësinë e Allah të, për të përmërsu ata. Përndaj, në qoftë të se, me namaz, nuk i te kalim së në qërëfë se sprojë që të kanë kablu këtë bot, nuk i kalëm duku lidhë më Allah në gjënë leoale, duke thirë Allah në, duke lutë Allah në, duku lidhë më Allah në. Me qëka këna me kalëm? Me qëfar? Me qëka? Allah dë të dështojë më të matë e për. Andaj, ajo është provu shumë, po edhe të tjetëri është provu shumë, në sprova, në smundje, në varfri, në telashë në të kësoj bote, besimtari, duhet të shikojnë atë që është më më kërca sa ata. Këmoj të kështu më ndodh. Këmoj të ndod. kështu më ndodh. Fatkesish plot nga njerëzit kur vjen sprova i verban tersëht. Asnjë begadin nuk e shvëlmua. Unë kurseun knoç, un zdiç kam me cil syt. Subhanallahu. Çi mund të diç kam me cil syt? Po, ti ai ki syt. Po, fëdetë që sikon syt. Ai edin çao më çysh është më shumë me cil kur syt. Kanë u di kau syt, ti kau vesh, ti kau gojen të kam shumë të mira, të kamar dhe qka, për të kalon shumë të tira të mira. Në duhet një sëpru me nga verbu të tërësështë, përthoj se, këjtë bota është e zëmë, ka përfundut djene lëmë turistë ton, ne e me të shkatrua, ne i kësë të kime qëllë sytë. A u dhu billah, hëllan në rukë është petë dukatë me Zotën Gjelle Gjelaluhu, -Gjell -Gjell ku është dukata, ku mirësia, ku mirë njohja? Sa një Gjithë mund dije se këmë bot një kur që s'prouma ketë se të jemë. Gjithë mund. Kur shjet i fundi i s'provës, ty t'ka s'prouma me dyq, por t'i kënt jetëre të ka s'prouma e dyq të të të të të të të children. ty t'ka s'prouma këtë, por t'a kërru një begati. A t'i ka s'prouma një të të të të tëtë. Por t'a kërru një begati të të të të të të. E kështu Allah o gjellë është e l'hakimi Im shesh shumë i gjithëmshirshëm, shum, ka përfimshinati çdo krijes. Nuk thamë të, të shkatru. Mos u largoj për ti nga se kur largohush prej ti, vallahi ç çtërdhjes prova. Çtëhëto lashja, çtëhësha çkash me hik kaq njëri. Prandaj sikurse thot Aisha radiyallahu anha, kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha hazibahu amrun fazi'a ila salah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shëmbëltyra jon, mësuesi jon. Që farë bëndë të kure kaplante në një ngarkes, në një mërzin, në një problem, që farë bëndë të? A, i shë dhëtë, fezja, ila, salat, shpejton të namazë, menjëherë, menjëherë, menjëherë. Pëse? Këse dhëtë të se pa namazë, shkatë rohet, dopsot, atë jeshtë fuqia, atë jeshtë energjia, atë jeshtë rukdalja, atë jeshtë lidha me Allah në gjelalu hu. Këta në qëfë se nuk ikë namazë, në qëfë se nuk strehoshë namazë. Në qëfë se nuk qëtësusht namaz, ku ki mu qëtësu? Ku? Në prerët shëjtanit? E në thosën në gushlimet e, e, e, e djallit? A tje ki me gjithë në gushlimin? Këjë Allah të zë gjellë. Ajtë për gdhejlë. Ajtë më shiranë. Ajtë bërë rëgdalje. Por në qëfë se tërket në derën e durë për mes namazit. Por dhe e lësë Allah gjëllevala që të gjitha projimit sukces. e jetës, ti kaloj me sukses. E suks është në forëcimin e raporte më Allah -Gjel -Gjel në gjelalu. Në që se dëpsojë raportet, këtë dërstu, se si të regu i sukses shumë në provimin që Allah të ka të regu. Ta kemi këtë parasujqit mund. Jeta është të skapa së prova. Në që dhej që është e së provu, në kështë i ka 30 djetë, hëtë prej që i maj vetën meni jemë së provu. A një ka dalë, Në sallati ka caktu me rreth 70 vjet, edhe pak përfundon provas mundës dhe Allahu të thosh, ti jap 30 tjera në shëndet. A ka mundsi? Ka mundsi? Le prit pak, sabër. Ka dole. Të kaon që ka smuni, të kaon dot mira tjera. Të kasmoj ty për të jap fëmit ashtu, elhamdullilah. Të kasrun që çëstia kalon sa begajtira. A do të të të logaritëm gjithmonë? Jo gjens po të ndajmë shërt tuza kurrja së ish për për spronë vetë ka fruktu afër edhe nuk sheh as mirësi as butësia as bujarias, mshirës kurrë nuk sheh. Kam ne ka shtot nuk, nuk duam se më ndonë, Allahu na rujt. As e vëllai nëse nëse çso silhemi, kam si Allah jë lë me me na dhënë aq rapt, aq dhëmshëm. Allahu soshë e harrojm kë sprov kraasimet e tashët e punimet tjerë që mund në aruzoft, në në të na kaplojnë. Allahu na uzoft e na përmirësoft edhe na bof trukdalën së provat ona. Kemi telefonuar tjetër se pratë. <shap> selam alejkom, Horsh. Alejkom, selam, baratulloh. Allah, që uftik nashën me ju, kështu da shta me punë një pykje. Ta shkot e fundit nana është nguldu, edhe kina të me thunja hengështë familjarë, martot jo ali halës, po tash nana e ka një bringë që am, a është e lejusht me me alë dhe nuk është, aty të me thunja e nguldu, botë edhe me pura të me thonë, edhe me gra. E kështu që a i lejot, no, në në snarë, edhe pësë është me mbëlef. Po, e qartë. Normalat normal të përdorën edhe pje alkoholike, e kështu që Boy. dhe është të më përgjizhën tuaj, edhe ndërko, gjatë namazit, a mëndët me milion, mësë me falë, të më sënetin, po veç falëzin, kur s'ka ko. A është e lejushme. E qartë, e qartë. E. e short. Shalën, ta është mërë një përgjë. Uh, Thëtë në në është në mbulu, ta është i është shfaqë një problem. Nga se mërëtuat dikush nga të afrëmit dhe është në dilemë a me marë pjesë në darësë ma jo përshkallë kështë të i përzimë bura me gra, kal, kal, e kështë më radhë. Uh, elhamna që është në mbulu. Allah u gjellur e forëcofë në mbulesë nësaj. Dhe Allah u bëfë që të gjith Të gjithë besimtarët që e dinë veten se janë muslimane, Allahu xhallahu ala i uzo për mbulesë. Mirpo ky problem që e përmendet nuk ka lidhje me mbulesën. Pargjëria e grave me burra është haram. E ndaluat pjesëmarrja në ahenxhe ku ka alkol është haram. E ndaluar pavarësisht a është, mbuluar, nuk është mbuluar. A ka vendus, e mbuluar nëse është e mbuluar. Pavarësisht ai ka vendosur shëminë se ka vendosur për një besimtare, që besën Allahun dhe pegamberin, nuk përzit në këtu ahenqë. E di që është fështir, është gëzim familiar, për në që fësa ta nuk kanë turpë, Allahun gjëllevala me hidhru. Dhe e shikon intereset dhe qefin e vetë. Pëse duhet na më prish me zotin për hatër dikujtë? Ne u asërujmë njërët butë, nuk ime arrogantë mi thonë, zvi korte të teonet, stazdumet i pasujt, jo, kështu, rën falë, po më janë kjaqë, kjo është jash kompetenceve të mija, nuk varet për mija, Allahu e ka ndaluen me qenë këtu, ke pas mundësi me organizu që shumas mirë i darsëm, gratë me një venë, burat me një venë, burat e kam një në arktimit e tyre, gratë e kam një në arktimit e tyre, pa e lkalpë si insan me bo si musliman, ke pas mundësi me bo, nuk ke dasht e ke bo qës Ti kemë don parazi si para për këtë çështje. Ti për hahet çojmësma dhe martesa djalit e vajz nuk ka mundësi mbart. Kaq. Ti e ke kriju obligimin, çe ki ndaj ti. Hidhrohet, nuk i hidhrohet, pastaj është problemi i ti. Ti sillu mir, bën hapar, blej dhuratën e martesës, çaja dhuratën, krejt kry. Po po, kanë më ndihmu diçka, ndihmoh që ka mundësi më ndihmu. Mirë, mosu bë piës tek ti ahingo. Dhe kjo nuk ko lidhe si kurse ceka me namaz, nuk ko lidhe kjo me agjerem, nuk ko lidhe kjo me mbules, kjo është dispozit në veti. Dhe tash për jem vera, dhe tash shumica njërë dhe bëjnë sunetij e martesa, por fatë këtësish në hidrim të Allahu të al-Gjela, Allahu në rujtë. Në hidrim të Allahu të al-Gjela, al Allahu të al-Gjela, ka malkuat njëri cili rënd të avullinën kusilët alkoholi. Po nëse pihoj, aj për po, balteja Allah në gjëllevarat të gjithi ka malku Allah në rrujt. Pekamersëm ka ndalu që ajë që pësën Allah dhe Pekamberin mos të ullit në tavolin kusinat alkoholi. E ku e në valzimet e përbashta? E ku është ajë që Allah në rrujt lakuritësia të mërshme e graven këto ahinjë që bëhet ndaj këtu në këveqin gjinahë jënë dhjetra e dhjetra gjinahë a edinin këto dorsma s'o rënimi Allah i Allahut bjen me ata njerëz, ata nuk kanë dinjtar. Sepse Allah xhelloa për shkak të hidhrimit bitaj bën që pas me kon të natën, dani pi darsme, ja shojën darsmën. Ka shpenzuar mirë erë. Mosafir se të natën me topa, apo të lasnë, apo të përgojojnë. Pastaj dhimja Allah xhelloa barta të familje, me një herë mas pak ditë, konflikt mas pajtim familje. E lshoi djalin vajzën, qysh mëreve sa kem darsmë, e po çes subo. Gjithatë këto dënimi i Allahu u çon. Pa shkak të hidhnimit të Allah xhele wala që është dhënë me ta. Ajo që ai pritet na herat, ne çu kemi nuk penduan, oh mirë për ta. Kjo është e më keq dhe më e zezë. Prandaj të kemi kujdes. Të kemi kujdes. Ne nuk kemi për mi shpụt lidh të farvesor, jo vallahi. Jemi të obliguar të ruajm lidh të farvesore. Por jo me çdo kusht. Nuk nuk jam në dispoztim me lidh me me njerëz, por me kupt me Zotin, jo vallahi. Ja, jemi të interesuar që të kemi një raport të mirë me Allah xhele wala. Dhe në nihien e këtyra raporteve me kënd kemë mundësi mund u lidh miki të fytyrë tokë lidhmi. Ne kemi obligim të kemë mirë me prind, mirë me farefisin. Por jo një por dukun drejshme duku me me, me kushërinë për shmallon, jo kështu thja. Ja. Jemi të interesuar që mbi gjitha të mbetemi mirë në raporte me Zotin. E pastaj, pas kësaj me kë do tjetër që kemi mundësi të kemi raporte mira? vazhdojnë më të të të pak pik problemit. Por pjesë morën këtu ahengje, e të rjekë hirnimi në lojën le ola. Andaj është haram, është haram, është haram endaluar me marë pjesë në ahengje, dëfrimet, qëfar dhe që është ato, kur burat edhe gratën përzirë, kur rrinë bashk, e qeshin bashk, e valzojnë bashk, Allah i madhë narun nga këtë mërri mëkati që ta e bujnë aty. E sa ishtuat këti mëkati ed peshe e rëndë të zotin, qëfë se ka dhe alkohol. E sa i shtohet dhe ma shumë pesha, këti, arë këtimi, dhe peshe e rëndë më e mëka të galon, qëfë se ka dhe muzikë, ku valëzot e këse, të merë, mëkat, mi mëkat, malkim e hidrim, mbi hidrim. A të mesim tari, nuk shkon këto ahenqe. Arësjetohet, kërkon falje, u ablen hedijen, u abëm për harë, mirë po, mërëna mundësive që i ko. Nësa pjesëmarja këto është endaluar dhe konsideruat gjuna që besimtarën nuk duhet të merë pjesën e të Allah në ruhtë. E sikur që i filuva, me te e përfundoj, kjo nuk ka lidhje me mbules, pa mbules, s'ka lidhje kjo, kjo ka lidhje me musliman. A je musliman, po, nuk shkona ti. Ka që. E veçanëresht me kone mbuluar, kjo edhe ma te për eshtan, dhe të atë obligimin për mësme shku. Vetë çandri nëse i duk u fal. Vetë çandri është do të thotë edhe më erën nëse morin pjesa atje nga se pjesë morën i grupsh më shami, atje hop dërtë arsyetimin shumëj me kon haram se shardha. Ja. Sa çka që çapo vend nje prom nje mbulu me këtëna. Andaj mos mos bëjmë shkaktar të tjerë të arsyetuan për mëkatën që kanë bërë po truemi, ne ta ruajm fen dhe raportin me Allahun që lavala. Ek kem edhe një Pyjtje urna? Pyjtje urna? Salamu alaikum. Aleykum, salamu aratullar. Hoq, pa do me bani pyjtje. Po, pa do gje. Qe kërë lafi kjafje që përë gjëmanë në thonë, a bënë me nëjështjevu dhe njëherë, se sënë e këna majtë në menë që është në thoa njëherë. Kërë nëjështë pësurën kjafë? Po, edhe që dhe nëjërë nëjështërë të shkrujë të mësërë në cëtë la Anë, inshallah, të arë të kallë zhej, inshallah, inshallah. Ubo, ubo, salamu alaikum. E kam përmendot, kaptina Kef, Kef është një kaptin në Koran, kaptina e shpeles. Të të vije pas kaptinës Isra. E hapë Koranin dhe aty të përmbaj tjesureve e gjenë, kaptina Kef. Përgameri, e ka lavdruar ne na ka nxitur që ta lexojmë kët surë ditën e xumë. Dhe ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi wasallam se sa ai i cili e lexon kët surë ditën e xumë ka sa Othman. Allahu xhalla veala i ia bën drejt rrugën për xhenet. I ia bën drejt rrugën këtbot që ta shë rrugën që mos devijon mos rrshet. Më në fillim ja pa Allahu xelaluha nga drita e tij, nga shpërbimi ti, i tij i madh. Prandaj është e preferuar, është mirë, nuk është obligim, por është mirë ditën e Xham-a, kush ka mundësi me nezu nga Kurani arabisht surën Kaf. Ai çdhen, ai çdhen nuk dhen, sepse kur e lexon shqip të dimë bile çapo bëhet fjala e kësaj sure, nuk prish punë. Nuk ka shpërbim, padyshim i njëjtë i barabart me arabisht, por sepse kur e lexon shqip Të kupten qëfar përdojtë në këtsura, në tërgimet e mrekulushme që Allah Gjellewala i ka përmandu në këtë në këtsura. Dhe kemi të rrëpon e fundit përsonëta, e nënkuadrojmë. Kemi të rrëpon e fundit përsonëta, e nënkuadrojmë. Këtë rrëpon e fundit përsonëta, e nënkuadrojmë. Urna. Salamu alikum. Aleikum, salamu alikum. Salamu alikum. Në të gjithë, e kemë pikturë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 për të afrme të tyre, babën, nonën, gjyshën, këti me të mira njërtë i mojnë në fotografi të njitura në përmura. Kjo është ndaluar, ka se pegamberi sallallahu al-sallam ka thënë, la tedhullu l-melaiketu, bejten fi hasura. Melaiket nuk hi në atë shtëpi, fi hisura. Në atë shtëpi ku ka fotografi. Melojë këta mshirës. Melojë që lloj dërgon të na ruan, të na mbrojnë, cilin beqëti. Larguan nga e shtëpi. Andaj në çufse babgjyshi ju e ka qenë fetar, burr i mirë. Seri si e tone sipasita së ti. Për fillni porositë msimet e ti. Kujtojnë gjyshin me rahmet, Allahu mëshiroft, përmendni me të mirë. Jepni sadaka për Tafukaraović ti shkon se vopik sot tek ai. Por ju që ta jo mbajmë kujtimin e mirë për të përmes fotografive. Andaj un proces së të llegum të vëroj nga shtëpia të lërgojmë, por të imajmë në kujtimet e mira brenda vëjtë të son, të i kujtëm e fjallë të mira, që gjitha shtot, ata njerëz, nga të afërmet, që në ka lidhë me ta, babgjyshë jonë, migja, djemë të migjës e kësë më ratë, babgjyshë është që në ka lidhë, i ka pas 4 djemë, aja është bështi, i ka pas 3 djemë, 2 djemë, aja është bështi, Qoftë më të mira për gjyshë na që lidhen me zvetë. Të ruhemi, të kujdesemi, të ndihmojmë me sa të kemi mundsi e kësaj më radh. Çfarë kuptimi ka fotografia në mur? Është ata që i kalon babajshën mas janë përçore, nuk shkojnë më me zvetë këtu më radh. Andaj, nëse jeni musliman, fetar dhe padyshim se jeni sa ashtu u deklaruat, atëherë largoni fotografinë e, fotografin e gjyshit nga muri dhe mos e varni askund fora. Por luteni Allahun xhelë ora që Allahu ta mëshërhatë, e të bashkon juve së bashku me të dhe gjithashtu vazhdoni rrugën e gjyshit të juaj i cili e ka ndik rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në namaz, e në xherim, në punë të mira gjithërat. Kjo është deri më ma i madh që bëni babaj gjyshit e nuk nderohet babaj gjyri me fotografi, por nderohet me lutje dhe sadaka dhe punë të mira dhe kështu duhet të veprojmë nga asaj që ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe siku nderuar Pyte pas pyte, inkodrim, pas Allah i për paspirtë, inkurrim pas inkuadrimi, Allahu i shpërlei për të gjitha këto inkuadrime. Nesallallahu el Uala që të kemi jap përgjigje të duhura saktas si duhet, ashtu sikur është Allahu Allah i kënaqur, dhe nesallallahu el Uala që ky takim të keçin i dobishëm dhe i pranuar për neve dhe të na shpërblej Allahu el Uala për gjitha ato që i kemi bërë së bashku në pasurimin e këtij emisioni. Deri në takimin e ardhshëm Zoti ruaj bëhuni nga ta që falen, ku i desuni për namazën e juaj, mos lejoni që në asë një rëthant ju ikë namazën, ju që nuk faleni, prej ta shpendoheni, këthohen të kalajën leuala, bëhuni nga ta që falen, pashkan gjithu një karavanit të pejgamberve, karavanit të njerëzë përparimtar, intelektual, të atyre që Allahu i dënë, e mos u bëni nga ta që janë të prapambetur, nga ta që e kanë fikur arsion dhe e kanë praktisë namazën a ah, ah, ah, ah.